Thank mm -hmm. you. 105,3 mhz és a VVV Civil Radio fontún. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krauszki Vadar Beteg vagyok. Egyenlőre még nem gyógyítható, de nem is halálos csupán csak parkinzonkóros beteg, akiben ezt a már közel 200 éve ismert nyavajakorságot 40 éves korában, 18 évvel ezelőtt fedezték fel. A helyzet eleinte évről évre, majd hónapról hónapra, aztán már napról napra rosszabbodott. Manapság pedig már szinte percről persze csúszom lejjebb, egyre lejjebb. Bár a betegség nem gyógyítható, tünetei, gyógyszeres kezeléssel hosszú ideig elég jól kordában tarthatók. Egyszer aztán eljön az idő, amikor már nem segítenek a hagyományos gyógyszerek tabletták. Akkor lehet szó a dúdópa kezelésről, amelynek lényege, hogy egy gyógyszerpumpával egyenletesen juttatják a szervezetbe a gélálakú medicinát. Ehhez egy szondát vezetnek a hasfalon át a vékony bélbe, ahol azonnal felszívódik és hat a gyógyszer. Ha már ez sem segít, akkor jöhet a neuropészméker és vele együtt az agyműtét, melynek során két elektródát ültetnek az agyba, és ezen keresztül elektromos púzussorozattal ingerlik az agy fekete magját. A beteg mindkét módszerrel éveket nyerhet, és addig csak nem teljes értékű életet élhet. Ám a sokáig szedett gyógyszerek nem csak használnak, hanem árthatnak is. Megjelennek a mellékhatások, melyek egyenest a pszichiátria zárt tájára is repíthetnek. Onnan pedig nagyon nehéz a visszaút. Nekem is csak a feleségem emberfeletti munkájával és áldozatkész segítségével sikerült. Felolvastam önöknek Fehér György, nyugdíjas újságíró és egyébként okleveles villamosmérnök most született könyvéből, az a címe, hogy utazás parkinzóniába, vagyis egy parkinzónos beteg naplója. Fogalmam nincs, mit tennék én ebben a helyzetben, Szerencsére nem is kellett vele szembesülnöm, és most itt ül kollégám, Fehér György a stúdióban. Kicsit nehezen fogják őt érteni, mert hogy valóban a szavait elvette a Parkinson kor, vagy legalábbis nagyon nehézétette. tette. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm. A másik vendégünk, aki viszont segíteni fog nekünk abban, hogy talán egy kicsit többet megtudjunk magáról erről a könyvről, meg a korról is, meg a könyv születéséről, a könyv szerkesztője, Brenyó József, aki egyben a kiadó, és szeretett Köszönöm a Amikor megkaptam ezt a könyvet, akkor ugye elgondolkoztam rajta, egy egyidősek vagyunk, hát akár velem is megtörténhetett. Az ember mégis mindig úgy éli az életét, hogy ezek a dolgok inkább másokkal történnek, olvasunk el, szörnyülködünk, belegondolunk. gondolunk, de hát az empátia az igazából a fantázia szüleménye, és nem pedig az, amikor az ember ezt áttéli. Milyen az, amikor az ember 40 évesen megtudja azt, hogy parkinzonos? Leírja ugyan a könyvében, hogy volt egy nagyon hosszú időszak, amikor hát tulajdonképpen a homokba dugta a fejét, na de azért mégiscsak egy sok hatás ez. Nagy, nagy, nagy sok, sok, sok, sok hatás. És először köszönöm, nem akartam elhinni. Sokkal nem akartam elhinni. Két nem voltam tudomásul venni. Mert minden, bár, bár, bármilyen minden, mentem. azt mondta, beteg vagyok? Ilyenkor az ember azt két utat választhat. Az egyik az, hogy eldönti, hogy beteg vagyok, és akkor egy jó nagy adag tudattal éli az életét. Ő egy másik utat választott. ő úgy csinált, mintha mi sem történt volna. Igen. Akkor nevezték ki az autós élet főszerkesztőjének, több szervezetnek volt a vezetője, tehát ő nagyon nem volt arra felkészülve, hogy 40 év, évesen önt így parkoló pályára tegyék. Nagyon sokáig nem is akarta tudomásul venni olyan szinten, hogy nem is beszélt róla senkinek. Tit titkulóztam. Ez egy természetes dolog egyébként, ahogy tapasztalja ennél a betegségnél? Szerintem igen. Más másnál is De ennél, ennél, ennél feltétlenül. Amikor elkezdett együtt élni a betegséggel, és azt mondja, hogy titkolózott, ez azt jelenti, hogy saját maga előtt is titkolózott, tehát úgy csinált, hogyha ez nem lenne, vagy azért folyamatosan ott volt a tudatában, hogy jaj, Istenem, mi lesz, vagy az ember képes úgy élni, hogy ezt pri amíg nincsenek konkrét tünetei. Kizártam ott tudatomból nem fogadtam el. Közben azért az ön életével is megismerkedhetünk. Szépen folyamatosan adagolja, hogy mi történt önnel közben, amikor ön még nem volt beteg. Azért azt elmondom, hogy amikor elkezdett belebotlani a szőnyekben, nehezebben tudott megfogni dolgokat, akkor tűnt fel önnek, hogy valami gond van, és amikor kiderült, hogy Parkinson koros, akkor önt elkezdték gyógyszerrel kezelni, ami ezeket a tüneteket megszüntette valóban egy hosszú időre. Jó. Tehát meg is tehette azt, hogy nem foglalkozik ezzel a dologgal, úgy csinált, mint a szomszéd, aki, akinek ez így egy ilyen kósa információként elfutott a füle mellett. Úgy értem, mint, mint, mint addig, tehát tudott nélkül, és, és, és éreztem magam... A család hogy viszonyult ehhez? Mert azért nyilván a családjával ezt az ember megosztja. Feltéselem ők mindig, mindig, mindig se segítettek. Azt mondták, hogy fogadja meg, hogy ez van, mert, mert, mert, mert, mert, mert nem lesz nem, nem, nem jó vége, ha, ha, ha nem fogadja el. Ők felkészültebbek voltak ezek szerint, mint ön? Vagy csak, mint hogy nem róluk volt szó, ezért talán egyszerűbb volt elfogadni nekik? Az, az, az, az utóbbi az, ut az, ut az, ut az, ut az igaz. Ők sem tudnak többet, csak egyszerűen másért láttadó azt írja, hogy a Parkinson kor az nem egy, -egy személyes betegség, mert ebbe gyakorlatilag az egész család belekeveredik. A kislánya már azután született, hogy önbeteg volt. Igen, igen. Amikor az ember így gyereket vállal, akkor azért az egy heroikus történet, mert, mert akkor tényleg nem vesz tudomást arról, hogy ő most mulandó. Ugye, ahogy írja is, itt ő, többször megjelenik az, hogy ez nem halálos betegség, de gyógyíthatatlan. Ezt a megfogalmazást, ezt nekem úgy beletelt egy időbe, amíg egyáltalán megemésztettem, hogy ez mit jelent, mert ugye a gyógyíthatatlan betegségekbe azért bele szoktunk halni egy idő után, de hát ezek szerint ez azt jelenti, hogy jó hosszan éldeg élünk velük, csak nem tudják kezelni. Hogy nő fel egy gyerek úgy, hogy közben folyamatosan azzal kell szembesülnie, hogy az édesapjának egyre rosszabb az állapota sokkal érzékenyebb lesz, empatikusabb lesz a többiekkel szemben? Sokáig nem, nem, nem, nem tudom, hogy milyen beteg vagyok, mert persze így ő mindent úgy csinálni, hogy nem legyen észre semmit. Amikor az felnőtt, és már, már megérte a dolgot, akkor, akkor persze elmondtuk neki, és hát akkor ő is, ő is szemesült az a tényen, hogy parkinak az édesokat. És megijedt? Biztosan. Ez azt jelenti, hogy nem mutatta, tehát ő is úgy fogta fel, ahogy ön annak idején először? Valószínűleg igen, és ráadásul ő még egy gyerekfejletet tehát sok mindent nem, nem tud a Miért kezdte el megírni? Mert ugye eljött az a pont, amikor az ember már kénytelen megosztani másokkal, elmondja a barátainak, elmondja az ismerőseinek. Ez gondolom az a pont lehetett, amikor már előbb-utóbb azt érezte, hogy hát úgyis meg fogják tudni, hogy valami gond van velem. Az első írás az a parkhozabb virágnakára készült, a hat év előtt. Azt miatt a csevelóiság hozta le, és aztán kezdtem tovább érni a történetet, és én is oda jövő, jövő, jövő, hogy egy könyvet állítsak Ennek a különleg az a célja, hogy kírja magából azt, ami önben van, és levezesse a feszültséget, tehát van egy ilyen önterápiás jellege, vagy pedig az, hogy segítsen másoknak, és felszabadítsa az arról a titkolózás alól, ami ez a betegség, meg hát nagyon sok más betegség is jár. Mind a kettő igaz. Tehát kés akarom ha én magamból, és amikor egy információhoz szeretek közölni a betegekkel. Leírja egy olyan élményét a könyvében, amikor elment tárgyalni, és találkozott azokkal a tünetekkel, amiket már ön is átélt a tárgyaló partnerénél, Igen. és milyen felszabadító érzés volt az ön számára az, hogy valakivel végre tud -e erről beszélni. Mit tapasztalt? Nagyon nehezen beszélünk betegségekről, nem tudunk mit kezdeni azzal, ha a másiknak hirtelen gyógyíthatatlan betegsége van? Ezt általában nem, nem, nem, nem tudom. Én, én neheze, neheze, mennyi jót vagyok, tehát nehezebb beszéltem a, a nor nor normális érzemről is. Pállam, ha a betes betesíróból szó, akkor már be be Azok az emberek, akiknek elmondta, hogy reagáltak? Tehát tudunk mit kezdeni azzal, mi mások, akik éppen nem vagyunk betegek, azzal, hogy a másik beteg tudunk-e természetesen reagálni, kérdezni, vagy zavarba jövünk attól, hogy Atya Úr most mit mondjak? Azt hiszem, hogy nem, nem, nem, nem tudunk. Először mindenki megtöbben hogy hé, én is van, és aztán, amikor jön a többi más, akkor végképp az, az ember soha nem akarja elénni, hogy, hogy ő magam beteg lehet. És ha ezt találkozik, ezt szemesül ez a tényel, már az azok, hogy a barátja az esetben ilyen beteg, akkor megtöbben és. Oh. Throwing, mm -hmm. it, a és tehetetlen. Nem tudja, hogy segítsen. Nagy kérdés. Mi lenne a segítség? Tehát mi az, ami önnek valódi segítséget jelent? Az empatia felfelé is megy, és a helyetők 18 magát. Az, aki a kacsoló, jó. Szelektálódtak a kapcsolatain? Igen. Sok régi barát, nagyhit borat eltűnt, és aki maradt megvúzott hogy tényleg barát. Úgy éli meg, amikor napról-napra azt írja, hogy napról-napra változik a helyzet? Gyakorlatilag úgy élt, mint egy időzített bomba. Tehát még akkor is időzített bombaként érte az életét, amikor tökéletesen el tudta látni a feladatait, hiszen egyik éjszaka úgy fekszik még le, hogy minden rendben, másnap reggel már nem tudja megmozdítani a kezét. Éjjön. Amikor ezek megtörténnek, akkor mi átszódik le az ember fejében? Elhiszi azt, hogy most ez a történet, vagy pedig mindig az ideiglenességben bízik? Hogy lehet ezt úgy élni, hogy ön itt ül, mosolyog, és bár nehezen tudja elmondani, amit szeretne, mégis tudunk normálisan kommunikálni, és nem egy depresszióba súlyját emberrel találkoztam. ez nagy önismerés ön, arra kell, tehát tudni kell élni, és tudni kell új élni, hogy kötekség ott van a hátam de mégis nagyon mindig ott hátul, én a kifelé úgy viselhetek, mint egy egészséges ember. Mindig ilyen volt? Tehát mindig rendelkezett ezzel az önismerettel? Azt hiszem, hogy ez akkor fejeződik ez a papa, a Megtudott Meg papa, a papa, a papa, a papa, Önök továbbra is a Civil Rádiót hallgatják itt az FM 98.0-án, a wwwcivirádióhu Vendégem továbbra is Fehér György, az utazás Utazásparkinzóniába, egy beteg naplója című könyv szerzője, és Brenyó József, a könyv szerkesztő kiadója. Amikor József megkapta ezt a könyvet, mit gondolt? Egy e-mailt kaptam korábbi kedves tanáromtól, Kongosi Gábortól, és továbbított a Tóth Gábor Ákos levelét, tehát na, megnézzünk egy kéziratot, ebből a 12-1 tucat mindig jönnek. Ott van a kincskereső kisködmömből az a kíváncsiság, hogy na, mi lehet, mi, lehet, mi lesz ennek a sorsa, hátha, ha, és ez egy nagyon nagy utazás volt, és nem véletlen utazás Parkinsoniában a címe, és van is egy áthallás, hogy a karinti híres regénnyel az utazás koponyám körül regénnyel, ez is egy hasonló önreflexiókkal teli írás, és uh, egy nagy relevancia volt azt felismerni, hogy ez egy irodalmi érték. És hatalmas öröm volt, volt része, ahogy sírtam, megkérdezték, hogy ho, már, hogy mely részek ezek, ahol a kiszolgáltatottság, az elesettség, gelvaló visszaélés a, azoknak az embertelensége, akik mindezt nem értik meg, hogy mit művelnek egy, akár egy betegemberrel. Erősen hatottak rám ezek a részletek. És ugyanakkor nagyon sokat kacagtam, nevettem, valahol hasonló korosztály vagyunk, ha értem fél szavakból, hogy mit akar mondani, tudok olvasni a sorok között, hogy miről beszél. És ez egy utazóregény, időn, téren át, és aztán az az elemelkedettség volt nagy hatással rám főként, amely a betegség tanulásáról szól. Amikor önmagával néz szembe, és egy és a Karinti szobor jut megint eszembe. Pár nappal ezelőtt mentem Karinti-Frigyes úton, és megláttam a szobrát, ahol fölötte van önmaga tulajdonképpen. Tehát ez a, ez a kettősség, hogy látom önmagam kívülről, és fricskát mutatok a betegségnek, a halálnak, és önmagamat is kibúgyolom, ha kell. Nevetek magamon, ha kell. És ezt az egészet, ezt a betegséget, ezt a küzdánat csak is így lehet elviselni. És ez egy nagy tanítás Fehér Győrtől, és azt hiszem, hogy egyetért velem, hogy ez egy üdítő, érdekes utazás, ami, ami nem ér véget, és a hangsúly fennmarad a végén is. Hát az biztos, hogy nem ér véget, mert ugye az ember ilyenkor tényleg elgondolkozik rajta, hogy hasonló helyzetben ő ezt hogy élné meg. Azért sem ér véget a történet, hiszen ez egy folyamatos küzdelem. Folyamatosan ott van a remény, hogy a tudomány, az orvoslás, a gyógyszerészet előáll egy olyan szerrel, egy olyan gyógyszerrel, ami ami megoldást jelenthet, ami, ami meggyógyíthat, ami enyhíti a tüneteimet. És Gyuri például a kézület lezárásának utolsó periódusában, most áprilisban járt Pécset, és ott egy újabb kezelésen esett át, és aztán nagyon örültem, mert kaptam is egy boldog e mailt tőle, hogy Tíz éve nem aludt olyan jól, mint akkor azon az éjszaka, mert el is kell mondani a hallgatóknak, hogy ez egy alattomos betegség abból a szempontból, hogy napközben, nappal az ember még úgy, ahogy el van, de éjszaka, éjszaka jön a liders a légszomj, a, a zsibbadás, a görcs, a kiszáradt száj, megélni azt, hogy az ember a nyelvével nem tud mit kezdeni, és pszichodelikus, tulajdonképpen tudaton kívüli állapotok is kínozzák akkor az embert. Nem hogy szó volt a pszichiátrijáról is, amit meg is járt ő, és mások is akár oda kerülhetnek a gyógyszerek mellékhatása következményeként, és ezt olyan gyönyörűen írja le, és olyan látomásai voltak, a, amelyek hihetetlenek, és az az igazság, hogy, hogy tényleg olyanok, egy kicsit, mint amikor valaki tudatmódosító szereket alkalmaz, vagy annak a rabja lenne, de itt nem rabja, hiszen illetve rabja, de, de mellékhatásként érvényesül mindez, és a könynek a buritója is egy középkori varázskép, ahol a lépcsők össze-vissza mennek, és a, a lent, a fent, a jobb, a bal, a mélység és a magasság összekeveredik, és ugye biztos, hogy a, a, akár a szellemvasúton, vagy a, vagy, a, vagy a vidámparkban, vagy a körhintán éljük meg azt, amikor az ember elvesztíti a dimenziót, azt a, azt a képességét, hogy, hogy, hogy van egy mérőpontja, amihez viszonyítja önmagát és a világot, és valahol ez történik itt is. Úgyhogy ez az egész, és ettől irodalom, hogy, hogy ezt tudja ábrázolni nagyon finoman és nagyon szépen. És nem ér véget a történet, hiszen hiszen mindig a, a másnap új reményeket hoz a, a nincs két egyforma nap akár a gyógyszeradagolással, hiszen már el kell mondani, hogy Gyuri most ott tart, hogy a, a hasfalán keresztül, a vezetékbe, a szervezetébe, a dúodópa készüléken keresztül azt a dopamin származékot, ami pótolja a, azt a Dopamin szintet, ami az agyban meg kell, hogy legyen, hogy a normális ideg ingerület átvitel alapján az izmai működjenek. Hát. És a lényeg, hogy ez egy nagyon titrált, nagyon finoman beállított dolog, amihez, ami, ami az orvostudománynak a csodája is egyben, de, de mégiscsak a, a napi stressz, a napi élet a kihívásai mind-mind ellen hatásban állnak ezzel a titrálással. Szóval ez egy rendkívül összetett dolog, és akkor fel is olvasnék egy, egy icipici részletet a szabad, ami erről az egészről szól. Gyurival levélben tartjuk a kapcsolatot. Leverezünk, mert Gyuri messze él innen, Parkinzóniában. Parkinzónia olyan hely, ahonnan nem hallatszik ki a szó. Legalábbis Gyuriét nem érteni. Ezért marad az írás, félreértések elkerülése végett. Parkinzónia érdekes, különleges, földi halandóra veszélyes világ, teri rejtélyekkel, megoldandó feladványokkal, napi feladatokkal. Túlélőjáték. játék. Hát ez tényleg egy valódi túlélőjáték, játék, hiszen a könyvefejezésében azt írja, hogy azért jó az a nem halálos, ám gyógyíthatatlan betegség, mert hogy ez a státusz bármikor változtat fejlődik a tudomány. Sokat fejlődött a gyógyítása, meg a szinten tartása a jó állapotnak ez alatt a 18 év alatt? Nagy évű fejlődést láttam, és tavaszaltam, és, és éltem át. Az én fejlődés olyan gyorsan fejlődött ki, talán gyorsabban, mint a az arra álvá, és hát egy egy egy kaptam egy meg az a hogy gyülekezés a de mellé, mellé hatások viszont hatalshagyisont a háttérben gyülekeztek és végül új új Hamból ja, is látszik, hogy egy mérnökemberrel van eredendően dolgunk, mert amikor megérkezett, akkor kaptam egy hát tizenvalahány oldalas képét, ahol gyakorlatilag mióta diaznosztizálták a betegséget, azóta ön az árujelentésekből összeszedte, hogy mikor mennyi gyógyszert, tehát havi lebontásban látjuk azt, hogy mikor mennyi gyógyszert, és milyen gyógyszereket kapott. Igen. Hát ami egy őrült mennyiség, ami tényleg letereli a szervezetet, nem 18 éven, hanem akár egy éven keresztül is, ha ennyi gyógyszert Végig követhetjük azt, hogy hol, milyen helyeken, milyen terápiákat járt végig. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki érintett hasonló cipőben jár ő maga vagy a családtagja, akkor nem csak egy irodalmi alkotást, hanem gyakorlatilag megmutatja azt is, hogy hol, milyen kapcsolatban volt a különféle gyógyító vagy sikertelen gyógyító eljárásokkal, és ugye egy kronológiát láthatunk a könyvnek a végén, ahol végigvezeti, hogy nem csak az, hogy hogy a betegsége, de hogy milyen fázisokon ment keresztül, és milyen kezelésekben. 1997. március, Honvéd Kórház, ideggyógyászat Pécs. Július, Ján Ferenc, Délpesti Kórház, Neurológia Budapest. 1998. március Országos Idegsebészeti Intézet Budapest. November Országos Neurológia Intézet Budapest. Október Neurologia Klinika Viareggio. 2000. június Neurologia Klinika Viareggio. 2002. augusztus RTMS kezelés Sopron. 2003. június RTMS kezelés Sopron. 2004. június Bajcsizsinszki Kórház Neurologia Budapest. 2004. december leszázalékolás, rokkant nyugdíjazás. 2005. január, Károlyi Sándor Kórház, Neurológia, Budapest. 2005. június, Varga Intézet talpmasszírozás. Hát hát, és mi csak 2005-nél tartunk. Ön egyébként mindig egy tevékeny ember volt Igen. az aktivitást, átvitte abba is, ahogy gyógyulni szeretne. Tehát tényleg minden utat megjárt, minden követ megmozgott, mindent kipróbált, amit ki lehetett próbálni, és de amire az éppen... Azt is lehet mondani, hogy ő neki volt egy Igen, Ilyen személyen mindent felkötöttni, fel, fel, fel, fel, megkeresni, és alkalmazni. Ebben a csalális minden mert ő, ő is bújták az itten, az, az, az, az újságot és egyáltalán odafigyeltek rám. Azért szerepel itt ilyen sok különböző orvosi intézmény, mert ez hosszú a sors. Amikor először mondták azt, hogy parkodják park, park, a nem akarsz meg tovább mentem. harmadik orvos volt az, az, amikor kezdtem elfogadni, hogy mégis sok. Ha már mert, mindenki ugyanazt mondja. Igen. Ez van az a... Mondhatjuk azt, hogy ön egyébként egy szerencsés ember abból a szempontból, hogy ha már ez akkor az életerésze ezt hozta önnek a sors, akkor az a szerencse érte önt, hogy egy darabig megengedhette magának, hogy utazzon és újabb gyógymódok után nézzen, hogy a családja folyamatosan, mert 18 éve ott van ön mellett, és nem egyedül kell megbirkoznia, hogy van egy olyan közeg, amelyik önnek segít abban, hogy amíg lehetett addig munkát találjon, és a barátai megmaradtak ön mellett, illetve, hogy most kiadja a könyvet, és ön tud ezzel segíteni másoknak. Szerencsés, hogyha az ez azért, mert... mert... Élek, és, és az mindent elérhetek, amit lehet. Aki vidéken él, annak so sokkal nehezebb. Egy kisfalúból eljutni egy, egy, egy klinikára nagyon nehéz. Igen, ez egy olyan szempont egyébként, amit szerintem nagyon sokszor nem becsülünk meg. Igen. Hát annyit uh, hozzáfűznék ehhez, hogy elhangzott, hogy Gyuri autósújságíró volt, egy autószaklaknak a főszerkesztője, és uh, benne élt az autósportban olyan szinten, hogy ő maga is autóversenyeken indult, és több rangos autóverseny nyert is a rally kategóriában, és én láttam a trófeáid. Hát ő tulajdonképpen egy sportember. Azt is el kell mondani, hogy ez a 18 év, ez egy nagyon hosszú idő, ahogy már beszéltünk róla, mert ennek minden mellékhatásával, gyógyszerterhelésével, dozírozási és egyéb problémákkal, és mégis itt van, és ahogy mondja, jelentem még élek, és azt hiszem, hogy ennek a küzdeni tudásnak ez a sportemberi nagyság is a része. Hogy ő valahol belül egy, egy nagyon erős acélos lélek jellem aki szerintem soha nem adja föl, nem adta föl, illetve hogy, hogy valóban szerencséje is kell, hogy legyen, mert ezekből a nehéz helyzetekből még mindig jól tudott kijönni. Versenyre kelt a Parkinsonnal? Igen, muszáj volt. Önök továbbra is a civilrádiót hallgatják itt az FM 98.0-án, a wwwcivirádióhu Vendégem továbbra is Fehér György, az Utazás Parkinzóniába, egy beteg naplója című könyv szerzője, és Brenyó József, a könyv szerkesztő kiadója. A könyvnek olyan a szerkezete, hogy felváltva olvashatunk a betegségről, a parkinson vívott harcáról, az élményeiről, és közben megjelenik az ön gyerekkora, a fiatalsága, a katonasága, tehát hogy minden életperiódusából látunk részletet, tehát pontosan megtudjuk azt, hogy ki az az ember, akit megtámadott ez a betegség, hogy jutott el odaig, és akkor hogy éltele le az életét. De ezeket folyamatosan így váltogatja egymással. Ami engem nagyon zavart, amíg, amíg azt rá nem jöttem, hogy hát ez így fog működni a könyv folyamán, hogy nem választja külön a részeket, hanem egyszer csak fogja, és a gyerekkori élményébe súgy beletesz nekem egy bekezdést arról, hogy na, és akkor itt a betegség. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ha az ember arra gondol, hogy ha beteg valaki, akkor nagyon sokszor azt álmodja, hogy nem beteg. Aztán felébred, és azt mondja, jaj, de jó, ez csak egy rossz álom volt, és én nem vagyok beteg. Aztán Élesen, mint egy tűzúrás belé hasít a, a az emberbe az, hogy Úristen, mégis ez a valóság, és nem az álom. És ezzel a technikával ezt az érzményt, ezt a drámát adja vissza. Hetedés fokúlonban is használtam ezt a technikát, egy igazán dolgozó és már ott, ott ilyen kicsi áradás írtam le. Tehát engem ez mindig is érdekelt az, hogy hogyan ho ho ho tudom föntartani az olvasóknak a figyelmét, az és hát ezt néha van kiszolgálni. Hát illetve néha azért kiüti a az olvasót, mert hogy amikor már kezdene egy kicsit belelazulni valamibe, akkor azt mondja, hogy na figyelj, azért nem egészen erről van szó, hogy te itt most egy barátságos kis történetet olvasgatsz, azért ne felejtsd el, hogy én beteg vagyok. És ne ne ne nem csak én, hanem közül-közül közül 20 ezer, Mennyire tartja a kapcsolatot a sorsársaival. Nem tartom a kapcsolatot. Ez lehet, hogy baj, nem, nem, nem, nem tudom. Van van hogy Parkinon park Egyesület, több több is van az, az, az, az országban, tehát a, a, a, aki, aki ezt igényli, az meg, meg, megszabálsz a sajátotásra el. Nekem ne, ne, valahogy máshoz az utam. Ez azt jelenti, hogy azt az élményt, amit annak idején megélt, hogy sorstársra tudott beszélgetni, alapvetően ez önnek csak arra elég, illetve azért volt önnek szüksége erre, hogy végre elkezdjen róla beszélni, de akikhez beszél, azoknak nem kell sorstársaknak lenniük, hanem inkább mindenkinek el szeretné mondani, hogy figyeljetek oda, ne nézzétek részeknek azt az embert, aki esetleg csetlik, botlik az utcán, vagy nem tud normálisan hozzátok szólni. Szeretem volna mindenkit megszólni. Meg és nem tudja, mert, mert, mert egészséges. Ez a két, két társadalmi éves mellett Az utcára kimenő betegnek a saját biztonsága érdekében igencsak célszerű egy, a személy igazolvánnyal azonos méretű, vízhatlan felületű kártyán feltüntetni a nevét, lakcímét, születési idejét, taj vércsoportját. Az esetleges gyógyszerérzékenységét és allergiáját, továbbá a betegségeit, és az aktuálisan szedett gyógyszereit. A házi és kezelőorvosa és a legközelebbi hozzátartozója nevét, címét és telefonszámát. Célszerű felírni a beteg mobiltelefon számát, A PIN pukkódott utabjakat azért, hogy szükség esetén idegen is használhassa a készüléket. Az adatlapot végül a hitelesség kedvéért a házi vagy kezelőorvossal irassuk alá és bélyegeztessük le. Ön ezt így csinálja? Igen. Mi az az élmény, amikor azt mondta, hogy fú, hát itt most... Azért jó, hogyha tudják, hogy én ki vagyok, mi bajom van. Talán szabad egy pillanatra változni a ott. A regény olvasása kapcsán juttam el addig a drámai részig, ahol a Gyuri elmesélni, hogy egy Dunaparti kirándulás során az autójával megállt és gyönyörködött a táj szépségeiben, és arra gondolt, hogy kicsit közelebb megy a vízparthoz, mert valahogy vonzotta a, az ő élő folyó, és nem is említszik arra, hogy megcsúszott vagy, vagy elesett. A lényeg, hogy arra eszmélt fel, hogy, hogy összetörve, magát összetörve fekszik a, a Dunaparton és a feje majdnem belelóg a vízbe, és egy ö, betontömbre ö, zuhant rá valahogy a hátával, és emberfeletti erőfeszítéssel visszamászott a, a, a töltésre föl, ahol az autója parkolt. Ö, többek elmentek mellette, hiába kért segítséget, senki nem állt vele szóba. Kino között beült a kocsiba, valami lehetetlen pózban hazáig vezetett, és a lényeg, hogy bármikor elveszítette volna az eszméletét, elájulhatott volna, de Isteni szerencse, hogy nem. Annyi energiája, ereje maradt még, hogy amikor megérkezett, akkor tisztelőből elkezdte nyomni a dudát, hogy ráesett a dudára, vagy ráomlott, mert nem tudom, de a lényeg, hogy több bordája eltör, Igen. a lapockája és a tüdő is meghastat, ugye? Tehát, hogy egy ilyen drámai eset, aminek kapcsán az emberben ez az igény, vagy ez a szükségszerűség kialakul, és világos, hogy, hogy tudatnom kell az emberekkel, a járókerőkkel, azokkal, akiknek a segítségére szorulok, hogy ki vagyok, mi a problémám, és bármikor előfordulhat egy, egy ilyen eset. Az orvosnak is tud, tud, tud, tud, tud hogy a szemben álló betegnek nevajak, többet tud róla, annál, annál tud segíteni. Tehát ennél is gondoltam az, hogy ilyen kicsokost kell mindig az sem, hogy Előfordult önnel, ahogy írja a könyvvel, hogy ne nézzük a másikat, attól, hogy nem tud úgy járni, vagy úgy beszélni részegnek, drogosnak, egyebekkel, hogy önt részegnek vagy drogosnak nézték? Ezt megtapasztalta a saját bőrén is? Nem, sajátom, so so, nem, de, de, de másokon láttam. De az, hogy furcsán néznek rá az emberek, az biztos. Az, igen, az igen. Hogy Azt mondja, ki ez a csoda Amikor egy és így, és így jár kezem mint olyan most is, akkor igen, csak furcsán néznek az embere. De hát ez az esége egy, egy úgynevezett túlmozgás, amit nem tudok befolyásolni. Amikor lemondott az autózásról, ugye több hasonló kaland után, mint amit itt hallottunk az előbb, meg el is alud, mert ugye ez egy aluszékonysággal is jár, mellékhatásként a betegségeknél, akkor... Volt egy olyan időszaka, amikor úgy gondolta, hogy jobb, hogyha egy kicsit hátrébb vonul, bezáródik, és elfelejti a tömegközlekedést, vagy pedig soha nem gondolta azt, hogy önnek el kellene vonulnia a világtól, mióta beteg lett. Sosem akartam az érni. Amikor lehetett, akkor mentem, ténykedtem, cselekedtem. De ez sajnos ebben sokszor megakalázott a betegség. Ugye, ahogy az előbb, ön, a József is mondta, Napközben ideális a helyzet, hát mond legalábbis a betegség keretei között. Normális életet tud élni, közlekedik, találkozik az ismerősével, barátaival, meg tudja írni a számítógépnek hála a könyvet. Északa azonban jönnek ezek a lidérces álmok, ugye, ahogy a könyv végén írja. A dodo a kezelés révén napközben elég jól el vagyok. Ám ha leszáll az est, ez a lágyan takaró, jön a feketeleves. Jönnek mozdulatlanságra, beszédképtelenségre és légzési nehézségekre ítélnek az egyre erősödő és egyre fájdalmasabb izomgörcsök. És felük jön a légszomj, és egyre gyakrabban a halálfélelem. Ezek az éjszakai lidércek és ezek a halálfélelmek, amik jönnek, ezek mennyire kezelhetőek? Mit tud velük kezdeni, vagy az éjszaka az a teljes kiszolgáltatottság állapota? Semmi az tudok velük kezelni. Tényleg kívül szóval az a Napközben bennem van egy viszonylag ennyi előszintű gyógyszermennyiség, amit este elkezdett szereztetlen bebontani, és mi, mi, mi nem kap után ezért én én átveszi a szerepet. És tényleg gúzsból és fájdalmas igazság közepette vekszem végig a részletet. Azt írja végig a könyvben, hogy hát azt várja, hogy majd talán valami új gyógymód, vagy valami új gyógyszeres kezelés majd mégiscsak akad. Remélem. Tökéletesen ismeri most már a testét, hiszen folyamatosan figyeli a légzését, folyamatosan figyeli, hogy hogy működik. Nem, nem, nem, nem tökéletesen. Egyre jobban. Egy piszi újabb ismerős kerül a bűzőbizagomban, és éleked szépen egymással építve. Egyszerűen, ha valakivel úgy hogy tudnék hogy beszélni, hogy meg is érse 100%-ig, hogy mit akarok neki mondani. Ha nem tartja a kapcsolatot azokkal, akik hasonló helyzetben vannak, mint ön, ugye akkor velük nem beszéli meg ezeket a dolgokat. Az orvosok, ahogy egyébként írja is, Hát ők hallják nagyon sok betegtől, de nem élik meg, tehát ők valószínűleg, vagy nagyon sok mindent tudnak már a betegektől, valamennyire empatikusak, de biztos, hogy nem értik pontosan azt, amiről ön beszél, hiszen nincsenek benne. Nincsenek, nincsenek, tapasztalatok. Ugye a család lehet még az, aki ezt átéli, de nekik sincs saját tapasztalatuk. Hogy lehet egy ilyen tapasztalatot egyáltalán átadni? Ki lenne az, aki ön szerint megérteni, akire így vágyik, hogy olyan emberrel beszéljen nem tudom. Azért nem, nem, nem tudom, csak csak, csak azt érzem néha, hogy mozgás és a lélegzés harmoniája az egészet kell, hogy, hogy jelentsen, és nálam éjszaka nincs meg. Mert a mozdulás levasó szinte, le, és le, le, le, le, a szinten, csak nem lélegzés erősödik. Olyan, olyan kiérzettek társulnak ilyenkor, ami, ami sajnos az, hogy néha azt gondolom, hogy tényleg megfordulok. Önök a végtelen kulturális magazint hallgatják, itt a Civil Rádióban az FM98.0án a ww.civérrádió.hu-n. Vendégen Fejér György, az utazás partingzóniában könyv szerzője és Brenyó József, szerkesztőkiadó. kiadó. Én azt tapasztaltam, és erősítsen vagy cáfoljon meg, hogy amikor egy betegség megjelenik egy családban, akkor az kétféleképpen hat a kapcsolatokra, vagy szétzilálja őket viszonylag hamar, vagy pedig nagyon-nagyon megerősíti, és nagyon összeköti az embereket. Az önök kapcsolata a feleségével, akivel már 18 éve küzdenek közösen. Valószínű, hogy a második kategóriába tartozik. Igen. Eleve feltételezte azt, hogy az önök kapcsolata van olyan erős, hogy bármit átvészel, tehát úgy indult neki, hogy élték át ezeket a nehéz időszakokat. Annól az ember kérheti, hogy esélyben és, és, és, és, és, és, és Hát ezt, ezt gondolom, hogy így gondolja. De ezt mennyire képes ezt megvalósítani, az idős fog, fog Nem Nekem a felségében a, a híró csak, csak, csak pozitív gombol, és a magaságból lehet beszélni. Ténylegesen, ha mi nem lenne, akkor én már rég nem lennék. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy komoly vallomás azért a másik ember számára. Gondol, igen. Amikor megkapja a szerkesztő a könyvet, végigolvasta, ugye gondolom, hogy nem erre számította, hogy mondta. Azonnal tudta, hogy ezt ki akarja adni? Hát majd 20 éves gyakorlattal azt mondhatom, igen. Visszaszaladva az időben, komolyabban mondjuk irodalommal 1985 óta foglalkozom. A főiskolai tanulmányom, és volt egy Dr. Vastag Júli nevű irodalomtanárom, és emlékszem, mi címackó adaptációt csináltunk, mi főiskolások, tanítóképzős voltam a gyerekek számára, és az valami szergetegesen jól sikerült. Az volt az első ilyen önálló irodalmi élményem, ami egy saját szerkesztés mondhatni, hiszen a Mici is uh, adaptálni, az már maga egy, egy, egy uh, olyan, mint hogy Bakfark után landhoz nyúlni, tehát Alan Alexander Minután hozzá nyúlni a Szóval a lényeg, hogy, hogy mindig is volt egyfajta játékosság szerkesztési hajlam bennem, uh, magamnak is vannak saját jogon megjelent publikációim, írásaim, novelláim, de mégis uh, mások segítésében élem meg a teljességet, és ez egy nagyon, azt hiszem, hogy nemes és szép feladat, Uh, és nem egyfajta önfelmagasztalásról van szó, hanem maga a, a munkának a szépségét megtalálja az ember abban, hogy egy anyagot uh, nem is kell pofozgatni, amikor lehet, hogy csak sorrendeket kell megcserélni, vagy pedig uh, olyan, mint egy kirakós játék, olyan, mint egy uh, scrub. Nagyon nagy öröm volt. Az aranymosó boldogsága, amikor a, a megcsillanó tehetség, az valahol a, a siker ígéretét jelenti. És én ezt élem meg újra és újra, amikor a munkám során ilyen nagyszerű írásokat Ön Önújságíró volt, tehát, hogy az írás azért csak a vénájában van meg a szakmája, de azért az mégsem szép író. Így 58 évesen szép íróvá zsálni ezzel a könyvvel. Az egy nagy dolog az ön számára? hogy ha ezt mondják az írásomról, és persze, hogy őrhoznak biztos, hogy van a vélemben valami írás elősegíti apám, ő, ő, mert ő is író ember volt, de és regény is de ő sajnos mindig csak a íróasztal Hát ez a könyv már egészen biztos, hogy nem marad az íróasztal fiókban, hiszen Én. ez a könyv már nyomtatásban van. És az ünnepi könyvhétre fog megjelenni, és Csütörtökön június 4-én ha minden igaz, akkor 1730 óra 30 az irodalmi Igen. színpadon a vendég, és utána pénteken, pedig délután 4 és 5 óra között a Lira könyvsátornál, a vörös Marta téren fog Gyuri dedikálni, fogja a könyvén dedikálni. Én azt remélem, hogy el fog indulni egy írói pálya. Természetesen, ahogy itt a kérdés felmerült, hogy milyen érzés volt megtalálni ezt a, azt a gyöngyszemet, az ember először azt mondja, hogy megcsípem magam, lehet, hogy tévedek, lehet, hogy elfogult vagyok, lehet, hogy involválódtam, megmutatja az ember másoknak, kikéri mások véleményét, és ugye többek egybehangzó véleménye is az volt, hogy ez, ez érték, tehát hogy ez túlmutat az egyéni sorson, ez általánosságban érvényes, és élmény, irodalmi élményt ad az olvasóak, de akkor azt hiszem, hogy ebben megerősítést kapunk. Ugye? Nem de tudom, hogy mi az, amit többet tud egy könyv nyújtani, annál, hogy bevonja az olvasót. Tehát... Nagyon sok olyan könyv ami nem adja meg ezt az élményt, vagy nem ebben a mélységében adja meg az élményt, és nem ebben az őzetlen formájában. Mert de olyan sok bosszú tudni? könyvvel találkoztam, amikor valaki csak azért ír valamit éveken keresztül, hogy valaki, valakinek törlesztessen, vagy, vagy megírja. És, a saját... és azt megjelentetné? Nem, nem, soha. De, de csak azért mondom, hogy. De aztán valami, valahol megjelenik, és átdolgozák, etc. De maga a a motiváció, az a hajtóerő, ami az írót, és azt hiszem, hogy már itt a múzsa, meg lehetne beszélni akár a transzcendensről is, hogy hogyan formálódik meg, hogy, hogy nem az énekes szüli a dal, hanem a dalszüli az énekest, és akkor ebben mindent megmondtunk. És hogy itt ezt az élményt megkap? Ön azt mondta, hogy nagyon nehezen nyílik meg, úgy különben, és nem, hogy így betegem. Ahhoz képest azért, ahogy én olvastam ezt a könyvet, tehát ő nem egy szégyenelős ember egyáltalán. Mm. Nincs is önben az az áll személyérmesség, ami azért megszokott jelenni, főleg amikor egy betegember az egészségügyről beszél, konkrétan orvosokról. Tehát itt nem kell kitalálnunk, hogy akkor melyik osztályon feküdhetett, ki lehetett az az orvos. Tehát itt mindenki a saját nevével név szerint szerepel. Ez nem természetes azért itt. Nem, hogy az magyar újságírásban sem mindig természetes, de hát szép van, meg aztán végképp nem. Azt hiszem, hogy a hitelenség kezvére szerepelve ezt, ezt, ezt a lépést, és minden szó és minden egyes történés ott ott igaz, és akkor, amikor, tört, amikor és tört, történt. Azért kíváncsi leszek majd a reakciókra is a, a szereplők részéről, mert lesznek reakciók. Majd meg őszintén, amit mondtam, hogy mértatlan esetek is előfordultak, ami nem, nem egyeztethető össze mondjuk egy betegelecsettségével és ugyanakkor pedig nagyon magasztos dolgok is, mert volt, aki ingyen szeretett volna kezelni téged, Hollandiába például, ugye? Mm. Tehát itt ez olyan, mint egy hullánvasút. Egy mint az élet. Így van. Jó magami, már 18 éve vagyok kénytelen tűrni a betolakodót, és ha igaz, még akár szűk 10 évig élhetek vele. Ez minden esetre bíztató. Hiszem ugyanis, hogy egyszer végre valaki megfejti a James Parkinson angol orvos által ides tova 200 éve, 1817-ben megfigyelt és tudományosan feltárt betegségtitkát. Hát azt gondolom, hogy ennek a könyvbemutatónak mutatónak a végére nem hiszem, hogy ennél sokkal jobbat és többet tudnánk kívánni, mint hogy ne csak a szerző örömére, hanem az összes érintett beteg családtag, ismerős és barát örömére tényleg végre valaki felfedezze ennek a nagyon hosszan elnyúló és ebben a pillanatban még gyógyíthatatlan kornak az ellenszerét. Én, Én remélem, hogy a mi hozzálásunkat, meg a betegek hozzáállását ez a könyv segíteni fogja, és hogy tudják az olvasók, hogy mit keresenek a könyvesboltokban az könyv hét után Fehér György Utazás Parkinzóniába könyvére hívtuk fel a figyelmet, és a vendégem, a szerző Köszönöm. Fehér György volt. Köszönöm szépen, hogy velünk. volt. És ennek a könyvnek a kiadó szerkesztő Jebrenyó József. Köszönöm. Itt a vége elvére Mondhatnám most, amikor végre letehetném a virtuális töltőtollam, és a műkész az alkotó pihen szlogen szerint hátradőlhetnék a székemen. Mielőtt azonban ezt tenném, leszögezem. Szerencse, hogy ez az ülő alkalmatosság nem forgó a szék, és nem egy, ugyancsak körbeforgatható, sőt, hátra is dönthető fekete menedzserfotel. Hanem egy mezei szék, amely évek óta csendben viseli az egyedi, azaz különbejáratú, ezért nehezen tolerálható rigojáimat. Ezzel a székkel szinte mindent megtehetek, és mivel hagyja magát, nekem kell arra is figyelnem, hogy ne éljek vissza a helyzettel. Az utóvé években sokat beszélgettünk valamiféle ember nyelven, amelyet mi találtunk ki. Ez így nem egészen igaz, mert én találtam ki, és tanítottam meg a székemet rá. A jelen helyzetet elemző megbeszélésünk eredménye igazi kuriózum. Olyan olvasó csemege, amelyhez nem minden nap lehet hozzájutni. Mivel erre és és gondolkodásmódú lénye vagyok a -e világnak, így tökéletesen tudom, hogy minden szónál többet ér egy táblázat. Egy táblázat, mely célra törően és tömören tartalmaz egy adathalmazt, amely tetszés szerint böngészhető és emészhető meg, és melynek elfogyasztása után mindenki a saját szája íze szerinti konklúziót vonhatja le. Csoszogás és csetlésbotlás, memória, zavar és elbutulás, elesés és csonttörés, lefagyás és remegés, és túlmozgás, beszédzavar és depresszió. Ez mind, mind a parkinsonkor. És még hol van a vége? Ha jól meggondolom, kész csoda, hogy az orvosok gyógyítani tudnak. Hiszen nem érzik azt, amit a betegek. Hiába mondom, hogy itt fájod, görcsöl, amót pedig ég vagy viszket. A parkinsonkor nem egy személyes betegség. Nem megfázás vagy gyomorrontás. Ebbe előbb-utóbb belerokkan a család. De vajon meddig? Hol van a tűrés határ? Hol az a pont, ahol a bebörtönzött és saját magánélettel sem rendelkező családtagok felmentést kapnak a napi robot alól? Mikor kaphatják vissza a szabadságukat? Sok ilyen kérdés merül fel a betegség kapcsán. Vajon ki tudja rá a választ?